Och välkommen till Tolkning pågår. Idag så är det jag Jenny Grimbeck som tolkar tillsammans med Tove av Geierstam. Och vi ska tolka texten för annandag dag pingst då temat är Andens vind över världen. Jag heter som sagt Jenny och jag är presskandidat för Göteborgs stift. Och jag läser just nu på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Och jag sitter här tillsammans med Tove i ett digitalt rum. Och Tove, vem är du? Jag är prästkandidat för Skara Stift och jag är också Jennys klasskamrat och vän. Så vi är tillsammans på Utbildningsinstitutet, fast digitalt förstås. Vi har tänkt att vi ska läsa evangelietexten för den här söndagen. Vill du läsa Tove? Ja, och evangelietexten hämtar du Johannes evangeliets sjätte kapitel och det är verserna 44-47.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 Sannoliken, jag säger er, den som tror har evigt liv. Vi har tänkt att vi ska utgå från en, ett speciellt sätt att läsa Bibeln. Som är hämtat från eh, Anna Carter Florens bok, Rehearsing Scripture, Discovering God's Word in Community. Som vi har läst eh, tillsammans på Utbildningsinstitutet. Och den går ut på bland annat att man plockar ut verb. Och tittar på verben särskilt. Så vi börjar med det. Är det något verb som du har fastnat för i den här texten Tove? Ja, det första jag fastnade för är drar. I den här meningen, ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom. Man ska ju också tänka på att honom är inte, handlar inte bara om personer och av kön, Nej. Utan det är ju ett generellt ord för människor. Mm. Drar, tycker jag, var ett intressant verb. Det är ett väldigt eh, handlingskraftigt verb. Ja, och oemotståndligt på något sätt. Ja. hur? Jag undrar om inte... Alltså, jag tror inte att jag är ensam om att uppleva min kallelse sån. Eh, både min kallelse till att bli kristen och till att bli präst. Att Gud drar i mig. Mm. Ja, det, det, det finns ja. mycket energi i... I det. Alltså för det kan ju finnas, alltså i att bli dragen, det finns ju något, en riktning i det. Men det kan också finnas ett, mot, ett visst mått av motstånd. Men det är samtidigt ja, absolut. en riktning i eh, vart man är på väg. Ja, men visst finns det motstånd, för annars så skulle ju ingen behöva dra. Eh, då skulle ju vara ett litet pet och så skulle man vara framme. Mm. Så var det ju kanske inte. Och det här att det också är att det står i presens. Ja, det fastnar det jag också en... vid. För många av verben står ju i, i perfekt, har gjort, eller för turum, skall, ska. Men just drar är just nu i presens. Ja, precis. Drar är nu. Och väldigt mycket futurum eller perfekt annars. Mm. Och sen kommer du tillbaka i till presens. Har du sett det? Jag säger er. Just det, och den som tror har evigt liv, just det det tyckte jag också var så där fascinerande. Mm. Det är inte ett framtidslöfte i det, utan det, är ju, det låter som evigt liv som pågår nu. Mm. Det blir ju en annan ton, tycker jag. Mm. Vad har du fastnat för förvärv? Jag fastnade vid den här spänningen på något sätt som finns mellan att lyssna och att se- eh, som här det. var och en som har lyssnat till fadern och lärt av honom kommer till mig men ingen har sett fadern alltså det är på något sätt förutsätts att höra och att lära men det förutsätts också att vi inte ser och hur de sinnena på något sätt ställs mot varandra just det vad tror du att det handlar om? vad har du tänkt? Nej, jag vet, jag vet faktiskt inte riktigt Och jag... på något sätt så är det ju som att Synen eller blicken här är det som vi mest litar på. Mm. Vi kan ha hört och vi kan ha lärt men att synen är... Kan det vara så att syn är viktigast för människor men lyssnande är viktigast för Gud? Ja. Kan det ha med det här att göra att se Gud och överleva kanske? Mm. Och då tänker jag ju både på Mose som får se Gud på ryggen när han mm. går förbi. Mm. För ingen kan se Guds ansikte och överleva. Och sen på Hagar som ändå gör det. Och kallar Gud för seendets Gud. Ja, det finns ju... Jesus säger det här. Ingen har sett fadern. Och samtidigt står han där mm. mitt ibland. Om, ja. Eh, som en livslevande person och berättar detta. Ja, men, och det är ju också liksom, det Johanneska krånglet. Mm. Om jag får uttrycka mig lite vanvärdigt. Ja. Eller väldigt joannisk språk eller så. Men ingen har sett faden utom den som har kommit från Gud. Han har sett faden. Och då tänker jag att Jesus pratar om sig själv. Mm. Som den som har sett Fadern Eller? Mm. Det tänker jag också. Så egentligen så ska vi då lyssna på det som Jesus säger. Jesus säger att han har sett Fadern. Och så säger han till lärjungarna och oss. Den som tror har evigt liv. Och då tolkar jag det som att det vi ska tro är det som vi hör. Ja, samtidigt så ringer i mitt huvud det här jag trodde inte förrän jag har sett det. Ja. Alltså vi har, vi har någon vilja i att, att ändå kunna se saker och ting. Och att det där lyssnandet det är kanske lättare sagt än gjort. Ja, det är ju det det är. Mm. Tänker du på Thomas då? Läringen ja. Thomas? Ja. ja. Han vill ju inte bara... Se, han vill ju också känna, eller hur? Mm. Ja, men och vi, vi vill väl ofta försäkra oss eh, med alla våra sinnen. Ja, precis. Ja. Kanske är det så då att vi inte är nöjda med att bara tro, utan vi kanske vill veta också. Mm. Och när man har sett så vet man, mm. tror man. Men hur kan vi, kan vi koppla detta på något sätt till eh, andandagens tema, andens vind över världen? just det det är ju inte särskilt explicit, det pratas inte om någon ande här. Nej. Kan det vara så att det där med hörandet har med anden att göra? Andens röst? Ja, och, och lärandet. Att lyssna och lära, Just. tänker jag, är andens kraft. Alltså det här att höra och att lära, eller att lyssna och att lära, kan ju förändra oss. Mm. Och i, i, i den förändringen så kan vi också se... Eh, Andens andensverk, när vi, när vi vågar förändra oss och ta till oss det vi hör och lär. Ja, precis. Jag tänker bara nu på det här bibelordet vinden blåser vart den vill och vi hör den blåsa men vi vet inte varifrån den kommer och vart den går. Nej, nej men den vinden, den här andens vind över världen, den går ju inte och, vi, vi kan ju inte fånga den, vi kan inte nej. se den men vi kan fångas av den ja. vi kan leva i den och stärkas av den. Ja, precis. Det kanske, och den kanske, jag tror inte att en vind kan dra men den kan ju blåsa en i ryggen. Mm. Ja, och den går inte att se och den går inte att hålla fast. Men vi kan bli fångade av vinden. Ja, det är, jag gissar att jag inte är den första som säger det men vinden är ju en väldigt bra bild eh, mm. för, för den här dagen och för, för anden och för det livgivande och livskraften och skaparkraften. Någonting som vi, inte, just som vi inte kan se, som vi inte har sett, ja. men som vi känner och som vi kan höra och som vi, vi kan hitta en riktning i på något sätt. Och som vi kan påverkas mycket av. Mm. Jag har vänner som blir arga av vind och själv blir jag väldigt glad av vind. Att man, man påverkas stämningsmässigt av att det blåser. Svårt att stå stilla i vind. Och så är det samtidigt inte man själv som åstadkommer rörelsen. Nej. Ja, men det sa, du, du sa innan att en vind inte kan dra. Jag tänker att en vind kan dra. Om man sitter i en segelbåt med stor ja, segel. Det. Det, det är ju en dragning. Ja, det är det ju. Precis. Där sitter vi i båten och blir dragna. Mm. Och då är det till... I texten så är det till Jesus som vi blir dragna av faden. Det är också lite otippat, eller hur? Mm. Ofta så kan man ju tänka att Jesus visar oss vägen till fadern. Men här är det fadern som drar oss till Jesus för att vi ska komma till Jesus. Var mm. inte det lite annorlunda? Jo, jo för jag noterade lite skillnaden i den här texten. mellan Och senare i Johannes, Johannes 14. Ingen mm. kommer till fadern utan genom mig. Ja. Där är perspektivet på något sätt omvänt. Eller här i denna texten är det omvänt. Alltså just vad vem som drar Och vart vi är på väg. Precis. Och det är klart att då kan man ju tänka. Det är samma, famma. Ja. När treenheten är som den är. det kanske kan få vara en illustration av det. Jag vet inte. Mm. Att målet är samma egentligen. Och mm. komma till Gud. Men det är verkligen uttryckt på två olika sätt. Ja. Ska vi lämna verbdiskussionen? Ja. Och gå vidare till Anna Carter Florens frågor här. Då har hon sex stycken frågor som vi inbjuds att ställa till texten. Och den, jag tänker att jag läser frågorna så att vi är med i samtalet vart vi som sagt är på väg. Mm. Och den första frågan är vilket ställe i texten berör dig eller rör dig? Eller kanske till och med upprör dig? Man letar efter ett ställe i texten som där vi fastnar. Och den andra frågan är varför fastnar du just här? Finns det en förklaring till det? Den tredje frågan är: Vad får vi veta, eller vad får du veta om Gud? Och den fjärde frågan är: Varför behöver din församling eller ditt sammanhang, din omgivning, höra detta idag? Vad du vet om Gud, efter det här stället. Varför är det viktigt för människor att få höra? Och den femte frågan är: Vad är det du vill säga? Vad är din ditt statement utifrån den här, det här bibelstället och den sjätte frågan vad vill du att din läsning och det som du har lärt dig ska göra med människor vad är funktionen i den sjätte frågan men vi börjar med den första frågan vilket ställe i den här texten fastnar du vid tove? Jag fastnade när jag läste första gången vid det här alltså Jesu hänvisning till profeterna Han säger det står skrivet hos profeterna: Alla ska bli guds lärjungar. Och det tyckte jag var dels lyftesvikt och dels väldigt. Eh, alltså, det är mycket. Alla är ju alla. Mm. Det är inte de flesta, eller de utvalda, eller några stycken, eller eh, de som följer mig, eller sådär. Utan han hänvisar till att det står alla ska bli gudslärjungar. Mm. Det tror jag i mig. Nu kan man ju tro att vi har pratat ihop oss innan. Men jag fastnade också vid just det där. Alla ska bli gudslärjungar. Oj då, vi har ju inte pratat ihop oss. Vi har ju inte pratat ihop oss. Men, men det som du säger, alla är väldigt mycket. Det är väldigt gränslöst. Men i det här dragandet som vi pratade om innan så är det också... Jag, jag ser och hör... Något väldigt kärleksfullt i det, ja. i det, alla. Och också utmanande. Berätta om utmanande. Nej men jag tänker, vi, har var ju, vi hade en föreläsning för ett tag sedan som handlade om, om omvärldsanalys. Ja. Och då handlade det bland annat om det, den individualism som finns idag. Och det är ju inget mm. nytt och en del av ett postmodernt samhälle och sådär. Men då sa föreläsaren att vi idag ser, vi ser inte oss själva som ett kapitel i livets bok, utan vi ser oss själva som hela boken. Att vi, vi, är liksom, vi skapar vår egen livsberättelse och vi är på något sätt ansvariga också för vår egen livsberättelse och tolkning och, och så. Och därför så blir detta alla, därför blir det utmanande. För att vi har, vi tänker väldigt lite alla idag ja. I, i en tid av, ja men identitetspolitik och jag lyssnade på ett poddavsnitt nu precis när jag var ute och cyklade som handlade om matvanor och att Sverige är det land i världen där vi har flest dieter och specialkost och sådär. Det är, ja. Ja, vi är verkligen vårt eget varumärke på något sätt och bygger upp det och därför så blir alla ska bli Guds lärjungar det är, mm. det är stort det är normbrytande är det så du menar normbrytande idag för oss Det, ja, det är nog så jag menar. Och därför utmanande och, och uppfriskande. Det kanske inte är rätt ord, men liksom jo. livgivande på något sätt. Får jag avslöja att du gick igång ganska mycket på den föreläsningen. Och var, ja. var förtjust i den, eller är det, och har pratat mycket om den efteråt. Och jag gick ju åtminstone i början, och just kring det här med individualismen, igång. Och blev lite sådär, nej men vänta lite nu. Individualism är inte bara dåligt. Men jag tycker också att det landade mycket i ett, en gemenskap där individualiteten ändå är bevarad. Så jag blev också väldigt förtjust till slut. Jag började bara ta vägen runt min egen, mitt eget skav ett tag mm. först. För det är inte på något sätt meningen att, tror jag, att vi ska bli likadana allihopa. Och att, att våra personligheter eller så, olikheter ska bli utplånade utan mer att det ska finnas rum för allt som är olika med oss det kan ju vara att jag tolkar in mitt eget liv för mycket, och är lite för rädd om mig själv och sådär, vet man ju inte men, men ja, det var verkligen en dag som jag tror berörde oss båda väldigt mycket ja. och då blir ju alla väldigt tankväckande, eller ja lite omvälvande mm. särskilt om man då tänker sig att det handlar om oss alla med Med våra olikheter. Mm. Och i den här texten så sätts det ju inga riktiga... Eh, eller det finns ju inget villkor i det alla eh, som står i texten. Utan snarare mm. så handlar det om, om erfarenheter. Det handlar inte om kunskap eller särskilda kvaliteter. Utan det handlar om erfarenhet. Ja, av, att, eh, av att ha lyssnat och att ha lärt. Och erfarenheter, det... Ja, det finns tid för det på något sätt. Och det finns också tid i den, just den här raden. Alla ska bli Guds lärjungar. Det finns gott om tid. Och det är inte färdigt förrän det är färdigt, eller hur? Nej. Och det finns tid tills det är färdigt. Mm. Det här, då när du säger eh, att det handlar inte om kunskap utan om erfarenhet av att ha lärt. Då tänker jag att du kanske menar, fast du får rätta mig om jag har fel. Då tänker jag så här. Om man har erfarenhet av att ha lärt sig någonting eller lärt någonting. Då är ju det en, en förändring från ett tillstånd till ett annat. Men man behöver inte ha kommit i mål. Nej. Det, är inte, det är inte det där mätandet att när du har nått den här kunskapen. Då ska du bli Guds lärjunge. Utan när du har lyssnat och lärt av Gud. Då ska du bli. Nej det är ju inte så det, ska, det står alls faktiskt. Jo, det gör det. Var och en som har lyssnat till fadern och lärt av honom kommer till mig. Men det finns ju inget sådär, inget mängd mått Nej. i det. Nej. Utan det finns ett någonting i det. Mm. Mm. Det tycker jag är fint. Jag tror vi redan har varit inne lite på, men om vi går vidare till nästa fråga varför, ja. varför berörs vi eller varför stannar vi vid det här stället? Frågar du mig nu? Eller dig själv? Jag, jag frågar oss båda. Ja. ja, ärligt talat så tror jag att jag berörs så mycket för att vi precis har kommit ur begravningsblocket och jag kanske mentalt fortfarande är kvar där. Det är så på sku att man, det finns lite tema för undervisningen så först har vi ägnat oss åt dop och nu har vi ägnat oss åt begravning. Och jag har tänkt mycket på det här med vad jag egentligen tror om, om evigheten och hur det ska bli och så kommit fram till att det är jättemycket som jag inte vet men jag tror inte på en dubbel utgång för att jag skulle ha svårt att vara i relation med Gud om det var så att, att några sorterades bort och några sorterades hem och jag vill vara i relation med Gud för jag älskar Gud och det här blir liksom en, en tröst i det, eller bekräftelse i det det berör mig nog av den orsaken jag vill gärna att det ska vara så där att alla ska bli Guds lärjungar Förr eller senare. Mm. Hur är det med dig? Men jag, jag, fastnar, jag, jag är med på vad du säger. Och just det här: att vi har varit inne mycket kring död och begravning och evighetshopp. Så det finns mm. liksom i mitt system också. Men jag fastnar också vid det eftersom Jesus refererar till profeterna och också blickar framåt mot en evighet. Det finns en sån. Oändlig tidsrymd däremellan. Och i det så finns också det här ordet alla. Ja. Som både utmanar och uppmanar och på ett kärleksfullt sätt. Så därför fastnar jag vid de orden. Ja, men tid och rymd och evighet på något sätt. Ja, att vara inräknad i ett alla. Ja. För det, där i det alla finns ju också en re, också relation. Det är något relationellt med att vara en del av ett alla. Ja, Jag har en församlingspräst som lär mig saker och som jag lär mig saker av. Och han brukar anspela på bober och lägga till en liten bit. Han brukar säga att målet med skapelsen är att du ska bli du och jag ska bli jag och vi ska bli vi. Och för mig så är, ligger det i det där alla, att vi ska bli vi. Så det är liksom inte en sån här anonym eller tom helhet som rymmer allt och alla. Det är inget min vana tänker jag. Utan det är gemenskapens alla. Om vi går vidare till fråga nummer tre. Mm. Eh, vad får vi lära eller vad får du lära dig om Gud i det här specifika stället? Ja, i det här alla stället, ja. Men jag får lära mig att Gud har lärjungar. Att det liksom inte är... Bara den andra personen i treenigheten som har lärjungar. Utan hela gudomen har lärjungar. Och att det inte är en liten exklusiv skara. Som vi sa. Vi har en gud som har lärjungar. Och gör lärjungar som det ju står på grekiska. Gud, alltså man har inte lärjungar utan man gör lärjungar. Man kallar lärjungar. Ja, det, det var ju spännande. visste inte jag. Ja, det, finns ett det finns ett skapande i det här. Ja. Ja, jag lär mig också att gud, ja det är inte just det här stället men just det där dragandet jag hör, det, jag hör dragandet i den här raden också eh, ska bli guds lärjungar där och den här tidsrymden som vi pratar om innan mm. att det finns, det finns gott om tid men det finns också en, en skaparkraft som som vill nytt och mer av mig och av dig och av oss och av alla ja Jag hör också dragandet jättetydligt eh, och den, den här kontrasten mellan ingen i första meningen, ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom och sen alla ska bli Guds lärjungar. det är en jätteintressant kontrast tycker jag mm. jag har svårt att tolka det på något annat sätt än att gud drar alla, mm. det är ett väldigt dragande mm. <laughs> Sen kommer vi in på frågorna som är lite mer riktade mot en tänkt predikan, tänker jag. Oh. Eh, som handlar om vad vårt sammanhang eller församling, vad de behöver höra, eller vad vi behöver höra. Eh, och vad exakt i ett statement, vad vi vill mm. säga, och vad vi vill att de här orden ska göra med människor, eller för människor. Jag tänker att vi kanske kan prata om de tre frågorna lite i ett. För de är ganska hopgäggade tycker jag. Det, de är det, ganska ut. svåra lika. att skilja ut. Ja. Ja. Nej, jag, när jag läser den här texten med mina tolkande glasögon. Ju, så blir det en text som inte, håller, som inte innehåller orden var inte rädd. Men som säger ganska mycket var inte rädd. Den är förtröstansfull. Eller, ja, den ger förtröstan på något sätt. Ja. den som tror har evigt liv och kanske också om man läser den här texten i sin helhet att den på något sätt jag tänker att upprättandet i den här texten är att våra erfarenheter spelar roll Just det. alltså att våra liv spelar roll vad vi har sett och vad, eller vad vi har vad vi har lyssnat till och vad vi har lärt genom livet det spelar roll att våra liv är värdefulla av den anledningen Att livet inte är någon slags transportsträcka. Utan att vi i, i det här livet just nu spelar roll. Både vilka vi är och vad vi gör och har erfarenhet av. Livet som erfarenhetsinhämtning egentligen. Ja. Och erfarenheten som grundläggande för lärjunganskapet. Ja, precis. Ja. Och som annan dag så är det ju... Den här dagen var ju en röd dag tidigare och idag är den vanliga vanlig arbetsdag. Ja. Det säger ju också någonting om den här dagen, vad, vad uppmaningen är. Att gå ut, att vara, att vara människa i världen. Att vara Guds lärjunge i världen. Gå till jobbet, var min lärjunge. Det blir lite kallt att lära över det, eller hur? Precis. Man är dragen, sådan man är och i det man står Dragen av Gud. Och precis innan den här perikopen och precis efter så pratar ju Jesus om att han är eh, livets bröd. Och använder brödet som symbol för sig själv. Och det är också en vardaglig symbol och en väldigt... Eh, brödet... Ja, det går ju att prata om i... Det finns ju väldigt många teologiska tolkningar av brödet såklart. Men jag tänker att just här att det också finns en... Eh, Ett dragande ut i vardagen genom brödet. Ja, och ett knådande av oss i vardagen kanske. Ja. Eller hur? Att det kan mm. vara erfarenheterna. Just det. Hörandet kan bli ett knådande också. Och kanske ett jäsande. Mm. Ja. Eh, jag tyckte att det var lite roligt att det var en bröd sandwich. <laughs> Den här lilla textbiten kommer emellan två bitar av livets bröd. Ja. Skulle man kunna säga. Ja. Jag tyckte också att det var outsägligt lustigt att Jesus inleder den här texten med att säga, bli inte förargade. Och sen säger han saker som gör de lärda människorna runt honom jätteförargade förstås. Att det bara är han som har sett Gud, till exempel. Det mm. är en ganska provocerande text, om man, om man vill säga till Jesus att du är bara en vanlig snubbe. Just det. Ja, egentligen säger han ju, var inte i nu. Det är jag inte alls. Nej. Någon vanlig snubbe? Ja. <laughs> mm. Vad skulle du vilja säga då? Till en tänkt församling. Jag skulle vilja stanna vid vinden. Eh, först. Jag skulle vilja stanna vid, den, eh, vid erfarenheten av att stå i vind. Och att gå i vind. Eller gå mm. mot vind. Och sen så skulle jag vilja bjuda in till... Reflektion kring våra erfarenheter. Vad säger våra liv om Gud? Vad säger våra liv om att vara Guds lärjunge? Värda att vara Guds lärjunge? Vad skulle du vilja säga? Jag tror att jag kanske skulle stanna vid det där dragandet. Eh, och vid Gud som den som drar och drar och drar. Och aldrig upphör på något sätt. En arbetande Gud mm. som arbetar på att få hem hos oss sig. Och ibland är det uppförsbacke. Och då kanske han drar extra. Jag ser hundar gå förbi här med sina mattar i världen. Och hussar såklart. Och ibland alltså bredvid våra grannars hus så är det en ganska seg uppförsbacke. Och oj vad hundarna drar. Och oj vad mattarna följer efter. Ibland tycker de att hunden ska gå vid sidan av dem och dyda och så. Men en bra hund gör ju inte det. Den drar. Då mm. kanske man ska vara glad och följa med på det. Sen finns det en hund som behöver bli puttad på. För att han går så väldigt långsamt. Det är också lite roligt. Ja. Men det är inte Gud. Gud behöver inte bli puttat på. För Gud drar oss. Mm. Kanske inte skulle predika om hundarna. Kommer jag på nu. Men jag skulle nog uppehålla mig vid alla också. Och vad alla egentligen betyder. Och det provocerande i alla. Det är mm. åtminstone potentiellt provocerande. Ja. Är vi beredda på en tillvaro där alla ingår? Kan vi prata om det på det här stället som i kyrkan? Ja. Och kan vi arbeta på det? För att göra oss redo för den där gemenskapen. Så att det kan bli sant det där med att du ska bli du och jag ska bli jag och vi ska bli vi. Så att det inte bara blir en prydlig tanke. Just det. Eller något som är fint att tycka. Eller fint att vilja. Vill vi det på riktigt? Ska vi säga så?